тільки не впевнена, чи їм варто називати мене Лолка. Якось це все применшує масштаби особистості. Нова сукня – є. Нові черевики – є. Залишається придумати, де і коли. Ася пропонує зависнути в кафе. Міряє все по собі. Звісно, її батьки без проблем виділяють їй купи, грошей на святкування». Але у мене зараз немає пари вільних тисяч, бо поламалася пралка, і я таки хочу вламати бабусю на міні-ремонт у моїй кімнаті. А це капець дорого. Тоді Ася запропонувала одну схему, і це може спрацювати. Коротше, в понеділок ми ходили на піцу в Андріано. Після історії з Марком мене нарешті попустило. Плювати я хотіла на те, що він думає. Замовили, звичайно, салямі. Піцу довго не приносили, і ми зібралися вже йти але залишилися ще трохи, бо там був безплатний вайфай, і ми пиляли селфі. Поки сиділи, я сфоткала порожній стіл і написала пост, ще й Адріано затегала. Типу не дивно, що молодь має вічні гастрити, коли тут так довго несуть їжу. Поки ми селфилися, мені в приват написали з Адріано з проханням здати точку. Я відписала і буквально через 5 хвилин наша піца була готова. Офіціант дуже перепрошував, підійшов навіть адміністратор і запропонував компенсацію наступну піцу у подарунок. Але попросили зробити апдейт поста. Ага, зараз, я що, схожа на наївну дурепу? Так ось, Ася запропонувала розіграти скандал, щоб Адріану подарували нам усе замовлення. Але я беру вище. Чого це я маю святкувати свої 15 у якійсь піцерії? Якщо вже їсти піцу на день народження, то тільки в плазі. Ми придумали принести бухло, по цих справах у нас Назар, у його тата нескінченні запаси, і зняти відос. Мовляв, у цьому закладі наливають неповнолітнім. Ще я спробую підкинути волосся у своє замовлення. Ася каже, що це спрацює. Ната, як завжди, у таких випадках вмикає зануду. А я думаю, що це круто, бо так ніхто не робить. 7 лютого. Не писала ще про свій день народження, бо була страшенно зла. Прокинулася з відчуттям свята, але день, як завжди, пішов шкереберть. Належали всі. А винна хто? Лола. Зранку все було ок. Малі мене зацілували, бабуся спекла торт, ми відсвяткували зранку і навіть запізнилися у садочок із цього приводу. Але пропустити сніданок у садочку – це таке собі. Може, малі навіть раді, що замість молочної каші натопталися торта. Подарунки у нас уже традиційні. Малюнки, поробки, випічка, колготи. ніколи не зайве. Добре, що бабуся нарешті запам'ятала, що я не їм шоколадну. Ну майже. Але торт усе одно з масляним кремом? фу. Ася з НАТОю вручили подарункові сертифікати. На лате з зефірками. Ната, І на косметику. Ася. Решту подарунків збиратиму на вечірці. Паша сказав, що має для мене дещо особливе і подарує це після вечірки, а сьогодні приніс квіти. Нарциси у горщику. Я ж йому тисячу разів казала, що люблю червоні троянди. Височенні. Невже так складно запам'ятати? Я замовила столик у плазі, а ната попросила Назара принести випивку. Здається, Назар подобається наті, але ніхто про це не знає. Ася відповідала за підкинуте волосся. Паша був не в курсі, ясна річ. Хоча, може, цього разу краще було б йому розповісти наперед і уникнути цієї всієї ганьби. Ми прийшли вчасно. На столі вже були закуски, сирні, всякі м'ясні нарізки, те, що на всіх і дешево. Чай замовили і сік, щоб доливати туди бренді, яке під великим секретом притяг Назар. Паша відмовився пити, бо в нього ж тренування вранці. Піцу принесли раніше. Назар подарував мені круту торбу, а Тоха – це неймовірно – браслет Пандора. Звісно, я його розцілувала. По-дружньому, щоб нічого собі не надумував. Але Паша все одно надувся. Ну і хай, від нього подарунка я досі чекаю. Ми так трошки посиділи, зняли відос про мене, запостили, поселфилися, аж тут принесли піцу. Я вирішила, що краще все ж поїсти, а потім підкинути волосся. Ми вже були трошки п'яні. Я написала пост про те, що ми обмиваємо в плазі мої 15 років. І що, тадам, мене ніхто не спитав, чи я повнолітня. Крутяк. Всі думають, що мені вже є як мінімум 18, а то й усі 21. Ну так, старші хлопці не раз уже казали, що я виглядаю старшою. Хоча я завжди стверджую, що мені 16. Але потім почалася жесть. Сигналом було те, що Ася вийняла сумочки сірникову коробку і запропонувала, типу, покурити. Непомітно вона передала мені жмуток волосся своєї мами, бо вона довго-коса фарбована білявка, а в нашій компанії таких нема. Фу. Може, Ася виняла його із сіточки у ванні. Чому я про це раніше не думала?»